1-2-16 în Domnului. Dacă schimbarea la față este evenimentul autentificării plenare a Dumnezeirii sale, în sa este evenimentul autentificării categorice, al trecerii inexprimabile a trupului Somenesc la o stare de Dumnezeire, care depășește puterea noastră de înțelegere. Pe tabor trupul său se umple de lumina Dumnezeirii sale ar în această umplere de lumina trupului. Devine atât de abisală încât trupul său trece din condiția de trup mărginit în cea de trup duhovnicesc, care se lasă văzut de oameni numai atunci când Domnul dorește acest lucru. Capitolele Învierii, Matei 28:1 cu 9, Marcu 16:1 cu 14. Luca 24, 1 cu 47 și Ioan 21 cu 28, mo paradoxal, nu ne relatează viera sa din mor și evenimentele posterioare acestui eveniment, covârșitor pentru întreaga creație. Ioan începe cu imaginea pietrei de la mormânt, care era dată la o parte atunci când au venit femeile ca să lungă cu miruri, Ioan 10, 20 1. Matei vorbește de un mare cutremur care a avut loc în acea ziste despre venirea Angelului Dumnezeu care a prăvărit piatra de la ușa mormântului Matei 28 cu 2. Marco remarcă doma lui Matei că piatra era răsturnată, Marcu 16 cu patru. Și la fel face și Luca, Luca 24 cu doi. Însă în se petrecuse deja modine fabii și ceea ce se mai putea vedea acum, era umormând gol giulgiurile și marama care fusese pusă care, și marama care fusese pusă pe capul său. Ioan 25 și 7. Învierea Domnului întrecuse orice așteptare umană. Evenimentul învierii nu a fost detectat atunci când s-a produs, însă el a fost autentificat de aparițiile Domnului în fața ucenicilor săi. Sfântul Ioan îl prezintă pe Petru și pe Sineș, fugind la mormânt și încredințându-se amândoi că trupul lui Isus nu mai era mormânt, Ioan 28. Ei se ei lor, dar Maria Magdalena rămâne la mormânt plângând, Ioan 20 cu 11. Privind în mormânt, vede doi îngeri în alb. Ioan 20 cu 12, adică prinde lumină cerească, care o întreabă de ce plânge. Ioan 20 cu 13 Sfânta Maria Magdalena le spune Ceea ce le spusese și apostolul Ioan 20 cu 2 Că l-au luat pe Domnul Și că ea nu știe unde este el pus Adică trupul lui Maria Magdalena căuta un trup mor, nu pe Iisus înviat Cu un trup plin de lumină transfigurat Cu trăsături mult schimbate Durerea era atât de mare Că nu se bucură că vede doi îngeri ea întoarce spatele îngelor, Ioan 20 cu 14, conform GNT când privește în afara mormântului, îl vede pe Isus, fără să recunoască și vorbește cu el, ca și când ar fi fost grădinarul care avea grijă de mormânt, Ioan 20, 14 cu 15. Numai când Isus îi pronunță numere cu dragostea mare pe care o avea pentru Maria Magdalena, aceasta înțelege că el este învățătorul, Ioan 20 cu 16, că el este viu și că moartea nu l-a putut ține prizonier. Domnul trimite pe Maria Magdalena ca să le binevestească apostolul în sa din morți. Ioan 20, 17 18, lor, celor care crezuseră că trupul său nu mai era în mormânt, dar nu și că el a înviat. Ivan și Petru constataseră dispariția trupului, dar nu și înviera lui. În Evanghelia a patra, apostolii sunt ținuți până târziu o noapte în suspans, în această întâia sâmbetei, adică în Duminica Învierii. Întâia sâmbetei însemnând a doua zi după sâmbătă, sau prima, după sâmbătă, prima zi de după sâmbătă, conform Ioan 21-19. Intrarea lui Iisus la ucenici nu se face pe ușă, pentru că ușile erau încuiate de frică iudeilor. Ioan 20 cu 19, el vine și stă în mijlocul lor, spune Ioan, dar nu amintește și de faptul că el ar fi intrat. Venirea lui Iisus nu era de afară, ci din slava sa dumnezească. Aparițiile lui Iisus după înviere nu le putem cataloga decât în sens extatic. Iisus apare deodată lângă ucenici fără ca să le spună de unde vine sau unde a fost. Nici ucenicii nu mai întreabă astfel de amănunte, ei știau că el fusese omorât, că el fusese îngropat și văzându-l în fața lor, întrebările, întrebările nu-și mai aveau rostul. Sfânt Evanghelist Ioan însă precizează un lucru hotărător în susținerea veridicității învierii Domnului. În Ioan 2020, cu 20, ucenicii se bucură văzând pe Domnul numai după ce le arată mâinile și coasta sa. Ei nu se entuziasmează imediat ce-l văd, ci numai după ce acesta le arată semnele concrete ale pătimirii sale, numai după ce aceștia constată că El, cel înviat, este Isus. Învățătorul lor, pe care ei cunoscu și care murise pe cruce, numai după aceea se bucură de înviera sa din morți, de biruința lui asupra morții. Cei zece văd trupul, dar nu îl ating. Al 11-lea, Sfântul Toma vrea confirmarea de plin a trupului transfigurat al Domnului și o primește, conform Ioan 20, 24-29. Timp de 8 zile, Sfântul Ioan nu spune nimic despre Isus cel Înviat. Ioan 26 după încredințarea lui Toma, Ioan deschide capitolul al 21-lea cu vizita pe care Domnul o face Apostol la Marea Tiberiadei. Deși el văzuseră de două ori pe Isus Cerenviat, potrivit Evanghelia a patra. totuși numai Ioan îl recunoaște într-un târziu pe Domnul. Ioan 21 cu 7, Isus Cerenviat, e cunoscut de acum încolo, nu la prima vedere, ci printr-o sesizare intuire duhovnicească aparte a persoanei sale. Ca și Ioan, Matei deschide problematica învierii Domnului nu cu o discuție despre învierea sa, ci cu vedenia Mariei Magdalena și a celelalte Marii pe care au avut-o venit la mormânt. Îngerul Domnului, care e văzut cum coboară din cer, dă piatra o parte și stă deasupra ei, Matei 28 cu Îngerul nu ajută la actul învierii, ci îl invită pe cele două femei și, prin intermediul lor, pe toți ceilalți, la înțelegerea învierii sale. Dacă străjerii mormântului era cât pe ce să moară, Matei 28 cu 4 din cauza Slavei Cerești, care emana din înger, îngerul le vorbește femeilor fără ca acestea să se panicheze de prezența sa. La Matei 28,3 avem o prezentare extatică a înfățișării îngerului. Idei, ideea aftu os astrapi, cheto endima aftu lefcon os hion. Și era înfățișarea lui, a îngerului, ca fulgeru să astrapi și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, lefcon os hion. Îngerul era plin de slavă cerească, străjerii nu suportă slava lui Dumnezeu, dar tocmai aceasta le face pe cele două femei să asculte pe înger. Îngerul le vestește învierea lui Iisus, acelui pe care el îl căutau ca pe un mort. Matei 28,7 Dacă apariția și cuvintele îngerului umpluseră pe femei de frică și bucurie mare, Matei 28,8 cu atât mai mult se amplifică această stare de cu tremurare plină de bucurie, de veselie duhovnicească, atunci când însuși sus le întâmpină pe cale. Matei 28,9 Îi cuprim picioarele și se închină. Acestea sunt cele din care cinstesc pe Domnul ca pe al morții, adică ca Dumnezeu și om care s-a ridicat dintre cei morți, cu un trup transfigurat prin dezlavă divină și care nu mai poate fi văzut decât duhovnicește, extatic. Sfântul Marco se concentrează asupra aparițiului lui Isus Înviat. El indică pe cei care cred în Învierea Domnului și îi pune în contrast cu starea de necredință și de împietrire a apostolilor, conform Marcu 16 cu 14. Cele trei femei prezentate de Marcu, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salomea, văd un tânăr în mormânt îmbrăcat în veșmânt alb, Stolin Lefchin. și aceasta... Le și acesta îngerul le anunță în învierea lui Isus, Marcu 16.5 5 cu 7. după cum am evidențiat și în alte rânduri, nu este altceva decât o expresie a luminii divine care ținșnea din ființa îngerului. Femeile văd pe îngerul mod și pleacă de la mormânt, întraripate de minune. Marcus se folosește de oristul marcul 16 cop pentru a de desemna starea interioară a femeilor. Femeile nu doar alargă, nu e pur și simplu din mormânt și o rub la fugă, ci ele ies din mormânt, parcă zburând, fiind pline de bucurie, dar și de cutremur. Dacă traducem pe efigon numai prin au fugit sau au alergat, nu cuprindem toată realitatea interioară a femeilor. Acest aurist are și semnificația, printre altele, de a zbura, pe care noi o considerăm cea mai proprie descriere a stării interioare a femeilor mironosițe. Femeile pleacă de la mormânt într-o stare de mare încântare, de mare entuziasm. Marcu folosește, folosește pe tromos și Extasis, Marcu 16 cu 8, pentru a detalia starea de trezeltare interioară, pe care a vrut să o surprindă prin auristul Efigon. Ele erau cu tremurate și ieșite din ele însele de bucurie. Ele erau într-o stare extatică. Femeile nu spune nimic nimănui, nu pentru că le era frică de consecințele sociale ale mărturisirilor, ci pentru că bucuria și cu tremurarea lor era atât, erau atât de mari încât. Nu doreau să fie discreditate pe nedrept. Se temeau de o proastă receptare a mesajului lor. Marcu notează la 16 cu 9 că Maria Magdalena l-a văzut prima pe Domnul și că ea a mers la Apostol și l-a vestit în lui. Apostolii plângeau și se jeleau. Marcu 16 cu 10 atunci când Maria Magdalena le dă vestea în ei nu cred cuvintele ei. Apostolii nu cred nici cuvintele celor doi cărora Domnului se arată pe când ei mergeau la câmp, Marcu 16 cu 2, probabil să muncească. Marcu 16 cu 14 decifrează sensul apariților Domnului din ziua învierii sale. Ele erau menite apostolilor pentru că aceștia trebuia să creadă și să dea mărturie mai apoi cu prețul vieților despre înviera sa din morți. Declarația lui Marcus sunt un fel de incriminare, incriminare de sine, apostolul care dovedesc că nu i-au fost martorii primi a invierii Domnului, și femeile mironosițe. Femeile vă primere pe Domnul pentru că ele nu se puteau desprinde de mormânt, mironosițele nu se puteau obișnui cu gândul că Domnul nu mai este împreună cu oamenii. Dacă Marco ne relatează că femeile au tăcut despre minune, Luca, ne punctează, Luca, ne punctează faptul, că ele și-au adus aminte de cuvintele lui. Luca 28, 24 cu 8, gentil, referitoare la moartea și în viarea sa, femeile vesesc în virea Domnului apostolului, dar cuvintele lor li se par a fi o nebunie, o vorbire fără sens și nu le cred. Luca 24 cu Luca își asumă ca și marcuri necredința deplină plină a apostolilor față de intermediarii care l-au vestit în vieră. Luca 24, 13, 32 este pasajul cel mai extins, dar și cel mai bogat din punct de vedere teologic al Evanghelilor în Am caracterizat drumul spre Maus drept sublinierea marcantă marcanta triplei prezenței lui Hristos în istorie și în relația sa cu oameni. În discuția cu cei doi apare în primă fază prezentarea lui Iisus Nazarineanul sau a lui Mesia, Luca 24, 17-25. Mesia e prezentat ca fiind mort de câteva zile, cu toate că în dimineața aceea i-au înspăimântat femeile care l-au vesit în viera lui. Cel înviat era împreună cu ei, dar ochii inimilor lor nu-l puteau Înțelege Luca 24 16. Pentru că nu credeau în învierea lui, aceasta a doua ipostază lui Isus, e aceea de Domn înviat de Biruitor al Morții. Luca 24, 25, 27. El însuși le tâlcuiește locurile scripturii referitoare la sine, încât ar da inima în ei de focul credinței, al încredințării de economia vieții și a lucrării, lui Mesia Luca 24, 32. A treia ipostază a lui Isus descrisă aici este aceea eucharistică. E Hristos, Dumnezeu și om, care moare și în via a din morți, care se arată oamenilor cu un trup transfigurat, li se dă mâncare și băutură, sunt ei la masă, Luca 24:30. Când pâinea bine binecuvântată și frântă, și e gustă din ea, Luca 24:30, atunci, afton din Oihtisan, ii oftalmi și epegnosan afton, che aftos, affantos, egeneto, afton. Lor, oftalmii, afton și aftos afantos egeneto apafton s-au deschis ochi lor oftalmi afton șiau cunoscut și egenos e, egenosan e, epegnosan pardon epegnosan afton și l cunoscut pe el însă el S-a făcut nevăzut Afantos S-a făcut nevăzut de la ei Luca 24-31 Luca face trecerea de la Hristos a slavei la Hristos euharistic fără ca să despartă pe Hristos de euharistie Hristos al slavei se face nevăzut la cină pentru că acum e locuia în ei prin Sfânt de Euharistie și nu în fața lor sau lângă ei dar acestea toate sunt urmări reale ale învierii sale din morți. Domnul vie din morți pentru întreaga umanitate, pentru a se face interiorul oamenilor și din ei înșiși să îi reclădească, să îi reconfigureze duhovnicește. Descrierea evanghelice ale învierii, după cum am văzut, punctează foarte direct caracteristicile trupului înviat al Domnului. Trupul său este sesizat de acum numai în mod extatic, el nu are limitări materiale, Apare deodată în fața oamenilor umple de lumină și de pe cei care îl văd fi identic în ființă cu cel Răstini pe lemn. Slava trupului înviat arată faptul că pneumatizarea lui depline o consecință directă a morții pe cruce, dar în același timp că ea este și o consecință reală a unirii personale. Și în podcastul următor vom vorbi despre Înălțarea domnului la cer. Vă mulțumesc frumos pentru atenție.